Червень місяць добігав уже до кінця. Починалася косовиця. Широкі мокрі луги підгірські зеленілися та пишалися стобарним рясним зіллям. Мов широкі озера між скалистими сірими берегами вони хвилювали пахучою зеленню, дихали свіжим повним життям. А круг них сіро, мертво, понуро. Зорані сугорби сірилися перепаленими сухими скибами. Ріденьке жито кулилося та жовкло на сонці, не вспівши й гараст. цвістий гаразд. Наовес і надії не було. Ледве на п'ять відріс від землі, та й таке вже й заков'яз на пні по жовкій похилився, мов огнем прив'ялений. Картоплі жовкли, не здужавши ще й зацвісти. Все складалося на те, щоб відібрати й послідню крихту надії у бідних хліборобів. Перед новинок, що цього року зачався був надто рано, тепер тягнувся надто довго. Уже Петрове пущення минуло, а ані губ в лісі, ані ягід, ні черешень не було. Між народом йшов один однотяглий стогін та плач. Чорніші чорної землі ходили люди по дорогах та польових стежках, збираючи гірчицю, лободу, щавник та всяке зілля, риючи пирій, котрий сушили, терли на порох і мішали з отрубами та добутою за останнім мукою і пеклистої мішанини хліб. Щодень, щонеділі можна було видіти по дорогах церковні процесії – Слізьми в очах, припавши лиця ниць до землі, народ благав дощику. Але небо стояло, мов, замуроване, а сонце своїм широким, безстидно блискучим лицем, мов, насміхалося сліз і молитов бідного люду. Між народом зачали промітуватися недуги, заразливі гарячки, тифус та пропасниця. Попухлі з голоду діти мужицькі, голі та сині, цілими чередами лазили по толоках та сіножатях, шукаючи кваску. Вони, не знаходячи кваску, пасли траву, мов телята, обривали листя з черешень та яблунь, гризли його, западали на животи і мерли цілими десятками. Села. Лунавши колись від гамору та співу дітей погідньої літньої днини, Тепер стояли тихо і понуро, Мов чума перейшла здовж їх порошнистих вулиць. То та незвичайна, мертва тиша Важким каменем налягала на груди навіть постороннього чоловіка. «Ідеш селом, на вулиці ні душі живої». Хіба худа, нужденна скотина, Брезде самопас, Попід плоти та де, не де на оборі Пересунеться, мов сновида, Скулений, опустившийся чоловік. Вечером в хатах темно, В печах не топиться, ніщо варити, ані пекти, Кожде спішить запхати свій кут, Щоб хоч через ніч не чути стонів, Не бачити муки других. Ця страшна мертва тиша в підгірських селах, то був знак, що народ зачинає опускати руки, тратити надію і попадати в той стан безучасного остовпіння, в котрім чоловік з надбіру болю перестає почувати біль, і гине тихо та безжалісно так, як тихо та безжалісно в'яне похилена трава на жарущім сонці. І косовиця, то та доба самої оживленої і самої поетичної польової роботи, не внесла ні життя, ні поезії в загальний мертвий вигляд підгірського села. Звільна, мов за похороном, волоклися виголоджені парубки та чоловіки на косовицю. Коси ледве держалися на їх вихудлих плечах. А поглянути збоку на їх роботу, то аж жаль глибоко хапав за серце. Так і натомлені, болісні та повільні були рухи тих косарів. Ні звичайних косарських пісень, ні голосного сміху, ні жартів та прикладок не чути. Сей та той перейде один-півтора перекоса, кине косу на землю. Зітхне важко-важко та й лягає на вогку холодну кошеницю, Щоб дрібко освіжитися, спочити, набрати нової сили з землі в ослабле тіло. Жаль хапав за серце, так і бачило, що це не робота, а розпука. Тими селами, полями та лугами летіла парою баских коней запряжена легка бричка самбірським трактом до Дрогобича. Коні гладкі, пасені й здорові, візник крепкий, ситий і гарно задягнений, бричка нова, чорно лакірована, та й сама подоба пана, статного підсадкуватого мужчини, в силі віку і здоров'я червонолицього, з густим чорним заростом на лиці, в гарнім багатім строю, все це дивно відбивало від нужденної подоби окружаючого краю і народу. Але певно, вигляд їдучого пана і його повозу не був в більшій суперечності з виглядом заниділого, голодною смертю мручого підгір'я, як суперечні були думки і замисли того пана з думками, пануючими довкола висячими немов у воздусі над тими бідними селами. Тут безпомічна розпука, чувство безвихідної загибелі, напівнесвідоме бажання хоч як-небудь і чим-небудь продовжити ще хоч на кілька день те нужденне мучене життя, а там... Що за думки, що за замисли роїлися та снували в голові їдучого пана, Сього кожний легко догадається, скоро пізнає, що той пан – наш давній знайомий, Герман Голькремер, і що він по довшим побуті у Відні у Львові вертає оце до Дрогобича. Вид безмірної нужди та погибелі довкола навівав на нього вдоволений, ситий, супокій, трохи нерадість. Все для мене робиться, думалось йому. Сонце – то мій вірний отаман. Висушуючи ті поля, висисаючи всі живі соки з землі, воно працює для мене, воно згонить дешевих і покірних робітників до моїх ям, до моїх фабрик. А тих покірних та дешевих робітників тепер якраз треба було Германові якнайбільше, бо тепер він уложив нове, блискуче і велике предприняття, котре мало його видвигнути ще вище по драбині багатства. Але щоб докладно і вірно оцінити всі чуття і мислі Германа при повороті до Дрогобича, Треба нам розповісти, що діяв і чого зазнав він послніми часами, відколи ми бачили його при закладених у гамер шляга, а відтак в домі його, де несподівано дійшла до нього страшна і потрясаюча вість у тім, що син його Готліб щез кудись без сліду.